і Римокатолицизм, католицизм і уніацька, і протестантська, і православна конфесії мали в своїй історії на нашій землі різні періоди, світлі і темні сторінки, як зрештою кожне суспільно-політичне і духовне явище. Така вже природа людського життя. Ще одне хочу зауважити – я не писав свою книгу як історичну розвідку чи навіть популяризаційний курс української історії певного періоду. Це збірка етюдів на конкретні теми з історії українського державотворення, де я прагну не лише дослідити ті чи інші явища, а їх передусім осмислити. Тобто бажаючи й самому їх збагнути, прагнув, щоб це зробив разом зі мною і мій читач. На жаль, українська історія під пером частини її дослідників затемна кривотлумаченнями, замовчуваннями тих чи інших колізій, ба часом і незрозумінням складних історичних процесів Окрім того, повість серйозних та глибоких розвідок нашої минувщини, зокрема історії козацької держави. Існувало немало фальсифікацій чи штучно творених картин, догідних тій чи іншій ідеології. Особливо багато таких деформацій створено в тоталітарну епоху, коли історична думка не могла розвиватися вільно. Я ж хочу на теми козацького державотворення помислити вільно, без передзавз'ять, відтак висвітлити не тільки догідні нашому національному самолюбству сторінки, але й немало говорячи і про наші національні болячки та прокляття. Отож Запрошую до цієї мисельної мандрівки і свого читача. Давня українська поезія як речник державотворення. В наші часи вченими переконливо доказано, що українська поезія 16-18 століть аж ніяк не була схоластичною. Більше того, це був живий нерв складного, важкого, повного трагічних катаклізмів політичного життя українського народу, бо саме поезія активно і вчасно реагувала на актуальні події визвольної боротьби нашого народу, що протяглась у віках і була значною мірою визначником стану суспільного думання тієї чи іншої доби. Цікаво те, що цю традицію почали поети, які українцями і не вважалися, але доля землі української була для них аж зовсім небайдужа. Це Матвій Стрійковський, котрий урочисто проголосив, що йому за історичну і поетичну працю мають бути вічно вдячні не лише Литва та Жмуть, а й Русь, під якою тоді розумілася Україна та Білорусія. Другим був Себастьян Клинович, очевидно вірменен родом, який так само проголосив урочисто своєю поемою «Роксолання. Народження руського, українського, поетичного парнасу» у Львові. Варто розглянути ці пам'ятки до козацького часу, хоч козаки вже тоді існували, але ще не як державна субстанція. Щоб зрозуміти, як народжувалася державотворча ідея в умах поетів уже козацької доби. Хроніку польську, литовську, жмуцьку та всієї Русі Стройковський видав у 1582 році в Королевці. Власне, історія Росії. він виділяє значну увагу, при тому пише про Русь з повною симпатією, а в поезії про руйнування русських князівств через Литву та Жмуть розмірковує про причини занепаду Київської Русі та й Галицько-Волинського князівства. Де незгода між собою та змагання за владу, Хто там перший стане. І вчинили те. Романів син Данило хотів мати Галич, А князь Київський приходив змагатися з Чернігівським, Після чого поет дає цікавий розмисловий пасаж. Рим стояв на чолі світу через те, що мав у собі згоду. А коли почалась у ньому незгода, держава впала, і Рим втратив силу і свободу. Те саме словетні грецькі князівства, які змогли протиставитися персам та Риму, вони жили у згоді, а втративши її, віддали себе туркам у неволю і втратили державу. А відома київська монархія, приславна діяльністю та можністю русаків, через незгоду мусила впасти і перевести свій стіл у Литву. А Литва у стан великий вибилась від згоди. Міркування ці залишається вельми актуальній дотепер. До речі, українським історикам годилося б звернути увагу і на це особливе визначення історика, що київський стіл перейшов не в Суздаль та Москву, а саме в Литву. Отже, литовське князівство вважало себе спадкоємцем київського, чим і пояснювався його славянський характер. Державна мова в ньому була руська, книжна, білорусько-українська, та й сам історик через те вважає себе не лише литовським, а й руським. Марсове поле, Київ, 1988 рік, книга перша, сторінки 96-97. Через два роки в Кракові, 1500 1984 рік, вийшла знаменита Роксоланія Клиновича, польсько-українського поета, який виявив у цьому творі виразний український патріотизм. Свій історичний «Зараз Роксоланії України» поет будує за тими варіантами. Повісті «Временних літ» та інших літописів які до нас не дійшли. «Перш, ніж назватися Русью, – пише поет, – в цьому краю жили різні племена. Перше плем'я – батька Яфета, тобто сина Ноя. Мешкали тут бастерни в повісті «Врімних літ», в Оспорії і лірійці, в літописі і люрики, Савромати, собі кочові племена. Руси мали ім'я від далеких прадідів. Ті предки вийшли від меотського Азовського моря і осіли в зимній землі, заснувавши міста аж під воза сузір'ям. Відділили собі поле лани, оточили свої міста морами, тобто кріпосними стінами. Дуже цікаве в Кленовича омеження Русі. Цей край простягається до литовських границь, зі сходу до землі московитів, які в Русь не вводяться на північні кордони Русі значить льодом одвічним закутий океан. Тобто в Русь водиться Новгородська земля. Від Авзонії – Італії. Русь відтяли Альпи, тобто в Русь уводяться і землі Йогославії, можливо, через те, що хорвати вийшли туди з Прикарпаття, та й досі там живуть русини-українці. На півдні від племен гетів, природна межа Чорне море, евскин це, так би мовити, широке значення Русі. Сама ж Роксоланія – власне Україна. Омежується значно вужче. Це бачимо через переліки міст. Першим містом є Львів. Наше святе місто Львів – слава народу і честь, тобто стольний город». До речі, столичність для українців Львова підкреслювали потім у своїх поезіях брати Зимаровичі до числа українських міст водяться за мостця та Київ, колишня великокнязівська столиця, як крайні точки тієї землі на Заході та Сході. І хоч Київ у часи поета лежав у руїнах, саме Кленович Проголосив його значення для України. Знайте, що Київ у нас на Русі значить стільки, як давній Рим для старих християн має таку ж він вагу. Описує Кланович і Кам'янець як могутню фортецю, що вважалося для ворога нездобутною Луцьк, Буськ, Сокаль. Городно, Белс, Перемишль, Дрогобич, Багатий на Ропу, Холм, Красностав, отже визначається територія колишнього Галицько-Волинського князівства. Роксолання для Клиновича, цілком окреслений етно-територіальний простір, він навіть словом не прохоплюється про його тодішнє державне входження в Річ Посполиту, І це на той час була вельми цікава позиція. Визнання самодостатнім недержавного народу, хоч колись державний він був. Із опису Калиновича мимолітно випливає думка, що під країною, в даному разі Рокселенією, треба розуміти населення певного народу. А народ визначається системою своїх звичаїв, занять, вірувань та навичок, переказів, навіть ремесел, що поет тут описує. Тобто народ визначається не державним статусом, а своєю соціально-психологічною природою. Відома річ, що зародки козацького – Державотворення з'являються таки в XVI столітті, і почалося воно від самоорганізації оборони населення від татарських нападів. Очолило цю самоорганізацію українське магнатство. Саме тому в XVI столітті на чолі козаків бачимо князів Вишневецькі, Ружинські, Старост Дашкевич Петвич тощо, тобто, відбувався надзвичайно цікавий процес злиття верхів суспільства з низами, те, що Страйковський назвав єдністю чи згодою, процес вельми необхідний для кристалізації національного тіла. Згодом Польща треба признати, зрозуміла. Цю велику собі небезпеку і немало сили поклала на розбиття цього альянсу, переманивши аристократію нашу в католицизм і в той спосіб, відірвавши її від свого народу, а це значить, що народ обезголовився від так. Натуральний процес державотворення. Почав творитися лише знизу, з козацько-посполицьких мас, захопивши тільки незначну частину української шляхти, а з магнатів – лише одного Юрія Немировича. Тобто нація змушена була тратити значну енергію на витворення своїх горішніх прошерків суспільства наново. З цього погляду звертає на себе увагу поетична полономовна пам'ятка, датована 1584 роком, тобто тим, у який постала Єрохселанія. Жалібний вірш на смерть Михайла Вишневецького, Каштеляна Київського, Старости Черкаського, Канівського, Лютинського, який немало воював з татарами, і в якого хоч і зветься він оборонцем Річі Посполитої. Інтереси оборона, власне, України, при чому зазначається, добрих гетьманців також Україна мала, гетьманців з чужих країн не потребувала.